بشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فلنديم التون ابسولوت ايكونوت الله جل جلاله برصنديت الله جل وعلا مشير هذا بكيمتتي تشوفم بي متميله زاتريو النبي محمد صلى الله عليه وسلم mbi familjeti të ndarshme, mbi shok të ti besnik, dhe mbi gjitha ta të cilat e ndjekër rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kja metit. Sonde me lejnë, Allahu Gjellewa Ala, do të bojmë një shkoputje nga vargu i legjaratave të akidës, e të flasme për një temë tjetër. Pasi që edhe temat e akidës janë prej temave të cilat kërkojnë një koncentrim dhe një për që ndrymë shumë të madhë, andaj e pomë të arsyshme që të bojmi her pasherë një shkoputje, që tjeta jo sa më e, e lehtë për, për kuptim. Sënë dhe me lejnë Allahu Gjellu Ale ndë ndalmi me një skenë të cilën Allahu Gjellu Ale përshkruun në librin e tina, në surën El Higjër, e cilë është në mushafë e radhitër në në nëmrin 15, kap tina 15, surë El Higjër, Allahu Gjellu Ale e të regonë ne mesti subhanahu wa taala the mas iblise the mas iblise allah ju jallawala besaidanati me iblisin e ka përsëritur në kur'an disa herë dhe zanafillën e krijimit të ademit dhe lufta e filluar nga iblisi është në kur'an e përsëritur disa herë në forma të ndryshme në sura baqara në sura al araf në سورën Al-Hicr e cila do të ndalemi sot me ajetat e Allahu xalla jalla wala nga kjo ngjarje dijetorë e kanë këshirën ngjarje për disa kohëve dhe mësimi nga kjo ngjarje mundësh me nxerr sa të dish nëse e lexon Kur'anin me me meditim dhe studim të të thukt para para së gjithash para se të fillojmë në temë dijetor gjithmonë theksojnë ajetin e parë i cili ka zbrit tek neve në Kur'an Ka thonë Allahu të varë e kevotarë në ajetin e parë që i ka zbitë për nga medit, sallallahu a salem, ka thonë, i kravis me rabbi kelle dhe i khalak. Ledzo me emrin e zotit të ndi qëllit ka krihuë. Ka më thonë, pëse nuk ka thonë Allahu mendo, për po ka thonë ledzo. Pëse nuk ka thonë medito, para se me thonë ledzo. Për po ka thonë ledzo, pasta i ka zbitë ajetët, meditoni studioni e kështu më radhë. Për po e para ka qenë i kravë sepse njeri u i cilin nuk ledzon qysh mendon nuk mendon përvece në kornizat asaj qka e konë mendjen e ti e që nështë e shprast që do me thonë se njeri u i cilin nuk ledzon nuk e ko të mbushur tabelën e trurit të ti qysh mendon nuk ka mundësi me mendue sepse nuk ka të ledzuar andaj Allah u gjelluar e cilin është në apsuletesin e tina i pafunqëm, Allahu te bare, ke o tajlë dhe dhja e ti, është e pakufishme, ka thënë ikra, sepse s'mun është me mendu, pa ikra. S'mun është me mendu, në çka mendon? S'ki i mundës jasë me perceptue. Andaj, ledohët njëherë, ndërtohën në disa botë kuptime, pasaj meditohët. E nuk k'i mundës jasë me meditue, një diçka shka se kje, parasysh as, as pak. Sigur, është me thonë, medito për një send, në një vend shumë të largët, ai ai vendi nuk ka emër, aty vendit nuk i diet sakt se ku është, kallzohet ti në një lloj ndërtimi i pashtuar për ti, i panjohur për ti dhe thuo thuo ti meditore thasoj, çish meditosh? Ku është ajo? Si doqet më spaqti. Në, në në definicionet më të vogla, kështu që këto sende duhet me kuptuar mirë. Nuk meditohet, a njerëz e thonë jam të meditoj. Çish ke mundësi të meditosh pa lexuar? kanë medituat të të sëtë, e kanë mush trurin e tëre, zemrën e tëre, me informacionet e duhura, me djetën duhura, pas taj mbi dje kanë ndërtu meditim, kanë ndërtu e mendim. Andaj të e shef se një njeri i cili nuk i ka ndoshta edhe nivellet matë ullët të, të, të leqimit, nësi i thuët me ndo, dhvjen me sendet të qëtiqme, me pra Allah, e kështu me rade. Pse? Se nuk ka të lequme. Andaj Allah u gjelluar e ka dhën ikra, njerë lezo, pas taj medita. Pas taj, medita. Si do qoftë, Allahu Gjellane Sur el Hijjar në e përsërit neve në gjarën e iblisit. Nga, kjo, nga këto ajete neve dojna me ndalë me disë amësime. E para për i tëre, cila është natyra djallzore. Këto ajete i kam vëzhgu në të gjitha gati të fësirët. Ashtë interesant shumë studimi këtëra ajeteve. Qëfar natyre ka iblisi? Si, Qësh me ndonë në kokën e tina? dhe për balë natyrës e iblisit, Allah e të regon natyrën tjetër të ademit. E që neve, synimi final është, mu cilësu me natyrën e ademit, pra me kërku njërzorën ton, a kena mendu në njëherë, sa jemi në njërzorën e ademit? A kena shushit në vetëvetët ton, sa i për njajna ademit? Sa i për njajna pe nga merve, të cilat kanë arë për me vërtetu njërzilë lëkin të kënjërzit? E kështë në më Andaj, nga kjo në gjari, Allahu gjellon e mëson se, qëfar të abijati, qëfar karakteristika shko iblisi, dhe mon e men, kjo bised është zhvillu me Allahun. E ta shikoshti qishfol ajme Allahun, pas taj krasoj e qka mund të më të botijaj. Më në mëllon, vesh një krasim, këta lezojsh ajetet, qishfol ajme Allahun, e pas taj mund është me paramendu se sa të vlerëson tyje, si, si që e një njërzore. Andaj, Allahu shpesh në kurane e përësërit, Inë shëjtane kene lekum aduan, fe të të khidhu hu aduan. Ojo njërëz, shëjtanin, djallin, e kini armik, merë në armik, merë në armik. Allah në e përse li këta në shumësure. Pse? Ojo njërëz, ju në ke dini se iblisi qëfar trajtimi ka pas dhe qëfar qëndrime ka pas me muë, e jo kom tregu disa prejtyre, e lërë më me juve. Lërë më në juve. Ana jeriu ju, duhet më lexoj Kur'anin me një një studim. Vëllazër, kjo është fjala e Allahut. Fjala e Ati i cili, siç ka thënë Ibn Qayyim, vetëm qielli i Tina, njona Allahot, qieli, një nga krijesave të Allahut, qielli asnjëherë nuk është ndotur. Toka është ndotur apo me pisllëca të ndryshme me me lloj-lloj amoralitete, as me lloj-lloj shtrëmbërimesh sesa është toka. Kështu ka dashur Allahu. Mirë po shikoni qiellin, andaj Allahu thotë së bash Shikon i ka qëjlli, pse? Sepse është krijesë dhe s'ka toleru Allahumë ndotë. A e pastor në kaltërcine tina, shumë e pastor. E valë, nëse kjo krijesa nuk është ndotë, fjara Allahut, edhe ma pak është jo e ndotër. Sepse është sifat i ti, këna fol në akide, që ka do mëndon sifati Allahut e bareke, vëtë ala. Andaj nëse dojnë a me morë pre jetës tonë, me... Më pohu ala më shumë me theksu jetën tonë ta lexojna fjalën e Allahu xhellahu ala jo me lexim se si përfatsisht a lexovani façë a lexova di façë jo me një ajet të Allahu, të barëke, o, ta Allahu te bareke وتعالى pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetën nga surja Ali Imran ta natën i ka lexuar ta natën i ka lexuar në ikhtilafu l-leil w-n-nahar ndërshtimin në e natës dhe të ditës dhe ti o Zot e donon ata çka don dhe e mëshiron ata çka don e kështu me radë i ka lexuar ta natën E ku jemi na me përbalë kësojna. Andaj, nga këto ajete, nga skena iblis, apo nga skena Allah subhanahu wa ta'ala, dhe iblisi dojna me dalë me qish me ndonë koka djallëzore dhe qish me ndonë koka njërzore. Ademi, alej salatu e salam. Duke e ndjera ata që Allah e përmenë thelbin e djallit dhe thelbin e njerit, për qka është të kryumë, o shumë në nësi me kuptua. Thetë Allahu Gjelluane, suril Hijjarë, Walakad khalakna linsana min salsali Min hamain mesnun Wal gjanna khalakna hu Min qablu min naris semum Tëtë Allahu Jallu ala Vërtejtë neve kemi kriuar njerijun Nga salsal Salsal Ka volemik të djetart Ibni Abas i ka than Salsal është e turab Dhejo Mirë pa Allahu Jallu ala Këtë salsal e ka cilsu me ata Fjallën e ti hamain mesnun Prej hamë Shka në hame, disa prejtëre kanë thanë uh, loqi, dheu, i cili është ingjizur. Në më në pak me loj, mas bubë, e quin arabë, ingjizur, pak ka uj, në ta. Algjirë, deltinë, e kështë me ratë, loj, i veçantë, i dheu, i butë. Disa prejtëre kanë thanë mesnun, do me thanë prej dheut të ndotër. Në kështu ka ona për disa tefsire. Neve... Mendojmi se mesnon, apo hame i mesnon, e ka për qëllim nga dheu i në gjizurë, nga toka e butë. Apo disa për i tëre kanë thanë, elmes, nga toka e lëmushtë, nga toka e lëmushtë, që dhe me thanë se esenca krijimit të njëriut është dheu, dheu, balta. Pas e dhe dhe dhe Allah u gjellu ala, u alë gjenë në khalakënahu min kablu, dhe gjinët i kemi kriua min kablu për para njëriutë, Min naris samum nga zjarrri e samum. Zjarrri i samum është flaka e zjarrit. E keni pa zjarrin, domundon ajo ngjyra e portokalltë dhe e verdhë ku në përzier kështu, edhe lart është ajo pjesa e kaltër. Naris samum është ajo pjesa flaka e zjarrit. Allahu xhelali ka krijuar xhenin nga qjell, kjol, nga klloj. Nga flaka e zjarrit pasajet od Allahu te barekehu te ala wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu bashara per kujto kur Allah she Allah qe thot per kujto wa id ne tefsir ka ard wa id do me thon per kujtoje ket ngjarje cka na duhet neve me per kujtuve cka na duhet neve me hi ça çfell me hi teq iblisi teq me laos kur kriimi i parse nuk e kuptojna zanafillën ton nuk kena mundësi me kuptuar as historikun sot çka jena. Andaj, as çhom ska njeriu një historion, historin, çfarë do historie, as më shumë njëftë armën, se historia është një orë që e njohur çe përsalet vetveten. Nëse na mësona zanafillën ton, çish ka akonket procesi i krijimit ton, kush ta ka dalë përpara si armik, ku na ka shikuar armiku? Shumë është meranci, Ibn Qayyim thot shumë është meranci me këshill iblisit para ndal ku ka shikut ona. Ku thon ata Ademi ka shikuar vetëna. Edhe shikon të na Pastaj Qka ka ndërtuve në bishikimin e tina Pastaj qka ka than Allahu Për këtë armitësi O shumër anësi Andaj Allahu u gjellu a thët Va idhë kallë edhe kur ju tha Rabbu kelli l-melaik e ti Zoti jot Melaqeve Inni khalikun beshara Unë jam të kriju një njëri Min salsali, min hame im mesnun Nga salsali, apër menëm dheju i li musht e para e dyta e nxjizur e lagur pak apo i ndotur apo i ndotur fa iza sowituhu kur ta persosi ata shikoni çka thot Allahu xhellala fa iza sowituhu kur ta ndërtoi kët formësha na e kena kok dor trop fizik e kësomerat kjo është krijimi Allahu xhellala wa naftu fihi min ruhi dhe ti fri ati prej shpirtit tim Subhanahu wa ta'ala. Shikon atash njeriu ku ngritet prej lloçit ngritet pak. Edhe kalon në një çënje shumë më ala njerëzit e kanë enigm çënjen e njeriu, çish është porzi lloçi me fryrjen hinore. Subhanahu wa ta'ala. Dhe kimor men Said ibn Qayyim ka thënë, "është shumë lehtë për ata i cili kanë mend me vërëjt anën hinore, anën e ruhit të njeriu." Ku ka thonë të planifikimi i ti për të ardhmen monementa nëse do në me dit, ku del ana e lotë që i të përzime me anën ruhin e Allahu gjelluar a shkaj ka frytek Ademi ka thonë planifikimi njeriut për të ardhmen që mollë njeri, njeriut planifikon për të ardhmen mendon ka vullnet të lirë, e kështë me radhë mendon për pafuncisht apo, për shemull kapsha nuk e ka instrumentin për me menue as nuk e dit termin pafunci hitë se dit qka nga përjetësi, amëshim, qka e përdorin. Njëri ju e ka këta, apo në mendin të të njërë qysh është e pafundshmja, qysh më nëtë më dukë gjenneti i cili së përfundon. Kjo mendim, kjo mundësi për me menduhe, është kjo, vanafakhtu fihim rruhi, dhe ati i japë prej shpirtit tem. Sefë që Allah është i pafund, Allah është i pafund. Andaj me këtë qenje, me këtë përbërje rru e neve logikojna dhe neve kena arsye, thotë Allahu gjelluara fëka u lehu se gjidin kur ti jap shpirt prej anës teme fëka u me njëherë mirase i gjda atina djetarë thojnë Allahu kur ishte loq ademi nuk ju tha me loqeve kur gjonë, pëse? sepse loqin e esenës në ti nuk ka vler, nuk ka vler. edhe pëse shtë iblisi mu të loqe e kish problemin mu të loqe e kish problemin sikur që e ka lidh autori i librit në nëhije në Kur'anit edhe vla ujti Muhammed Qutbi e ka lidh këtë zanafil me ateistat edhe me sistemët të cilat e ka ndërtu me ideologjinë e tëre mbi materje. Këtë sistemët duke fillun nga socializmi pasaj komunizmi, apo para kësaj demokracia demokracia është para socializmi dhe komunizmi të kini parasysh. Demokracia është para pasaj ka orë socializmi, pasaj komunizmi të gjitha i kanë të ndërtu me sistemët e tëre mbi qka mbi materjenë Katër sëjnde, haje, pije, edhe shfryërje e epsheve të të tëre, edhe ndërtim e, e gjërë kështu ekonomi. Nuk e njovin anën shpirtrore, hiqë, që ku ta këthejna, ka thonë se i të kudhë bjallaj më shiroft, ku ta këthejna këtë prallë, apo këtë idiotizëm, aje që në kështu, këtë hirje në në, në njëranë, së të të ku e ka kjo preardhën, të i blisi, sa e ka këshirë të anë e loqit, Vetëm loqën e ka këshirë. Dhe ka arru se Allah për i thot, fe idha na fëkhtu fihim rruhi, kur ti jap une këti prej shpirë ti tim, prej anës teme, jetën ja jap këti prej anës teme, nuk është vetëm loqë. Që do me thonë se i blise ka arru këtë pjes, do është mirë vetë anën e materës. Loqë. Tëtë Allahu gjelluara. Fe se gjedël me laikët u kulluhun, me laqët për njëherë ai numri madh i melaçeve të cilat nuk ja di kurkuj numrin e tyre, u ka than Allahu xhallahu ala wama ya'lamu junud rabbika illa hu, nuk e din numrin e ushtrisë së Allahut përveç se Ati, Allahu xhallahu ala. Për një herë të gjithë, çka kanë bërë? Fassejd al malaikatu. Të gjithë. Për anamënonë një numër të madh, për një herë i thuat, bani sejdë, me një herë boj sejdë. Numri i madh. Kan kanë dietar melaçja është krijuar prej dritës. Dhe drita është ajo e cila e njëfë Allahu njëllu ala me njohën më të madhe. Drita, Allahu subhanahu wa taala e ka kriua prej saj me laqen. Me laqen nuk e polemizon Allahun as njëherë. Me laqen nuk diskuton me Allahun për urdhët e ti as njëherë. Me laqen nuk i kundërvijët Zotit as njëherë. Po me njëherë i nënshtrojët. La ja asuun Allah. Nuk, in, nuk e kundërstojnë Allahun. Tashtë të shikojnë a tri krijesat krijesore si e trajtojnë Allahëm në Kur'an për me lasit ka arë laja asun Allah nuk e kundështojnë Allahëm asniher nga anë atjetër vjen mesatari Ademi që ka tëtë Allahu Gjelluala fë nesje Ademu rabbehu fë ghoa dhe Ademi fë asa Ademu dhe Ademi ka bo isu janë kundështim zotit të ti pëse se ka arrua e ka arrua mëse hape imën e ka arrua dhe ka dëvjuë Mirë pa Allahu u gjelewala ka pruhe këta në minirën e foljes. Njëherë ka ka buhe. Të pasa e shkëthikë. Ta këshirë me iblisin. Iblisin kërë e përshkun Allahu u gjelewala, thotë, fekene shëjtanu li rabbihi asyjeh. Dhe shëjtanin dhe i zotit të ti është gjithmon këndërshtusë. Gjithmon këndërvistë. Gjithmon i këndërvijet. Tash, me latqja, asë njëherë si këndërvijet. Shëjtani përbalë kësajna, Sarë do me ditë pse. pse Pse e ndërove këta më shumëse unë Qishtë dhe të shokëmi Dhe është në mes ademi I këndërrui e dë njëherë Mirë po i këthej e tapet Allahu te bareke Nga kjo në gjarë në ege Po do në me dalë të kjo Ku është njërzoria Cila është njërzoria jonë Na me laqës bomi Allahu me pas doshme na bo me laqës kish bon, Po së në ka bo Allahu te bareke Ka kriur më brendin ton epsh Të rheqe drejt të kandëmës asaj knëtsijës momentale. Në ka kriju këta. Mirë po, neve në ka kriju edhe atë tjetërn mendjen, e cila në tërhesh drejt me lacheve. E neve po dojna vetëm të bohemi njerëz. Asë me lache, mirë po asë jo, shetan. Allahu gjellohë thëtë, fe se gjedel me la i këtu kulluhum, të gjitha me lache të iran sejzëde, urdhita Allahu te bare këve tala, e gjma unë tërsisht, illa i blisë përveç iblisit. Shikone, gjithmon kë gjindit në kondën e kundërshtimit, përveç iblisit. A i seherë dënë më arsjetu vetë vetën me ato arsjet e tira të kota. Illa iblis, ebe, refuzoj. Refuzoj. Dhe shikone, është shumë e rëzikshme që njëriju me trajtu zotin e tina për kondit të kundërshtimit. Jo, gjithmon prej kondit jo. Me lashët prej kondit po. Po. Andaj Allahu gjelluar e kële ka kriju njer, Njeri ju në ka kriju prej anës e dashurijës Andaj i del njeri ju dhe i thot Jo Zotit mirë, Kjo është kënd irëns, i rëzikshem Eba e njekune me asajidin Refuzoj mukan prej atyre të sët I bojnë se i zë Allahu subhanahu Wa ta'ala Kale, tash fillan me të regu natyren e ti iblisi Mënirat blalzore Shikone Në trajtimin kur anor Njeri ju është asyqenje Shka e falë vetë vetën e falë vëtë vetën. Qishë e falë vëtë vetën? E justifikon vëtë vetën. E arësje e tonë vëtë vetën. Thotë, banan i faj, po e marlogari vëtë vetën, dhe ndin ke qardje, dhe ndin pëndim, dhe pasaj e justifikon vëtë vetën, por me mëgjët në vazhduhe. Se sikur mos ta justifikohje vëtë vetën, s'ka mundësi me vazhduhe. Këtu, ta shifët, ajo mos të tolerantë sa iblisit me vëtë vetën. Iblisi kur se tolerant Se nuk e falë vetë vetën, sa e nuk shëfë gabim. Këtu është ajo. Sa e shofë nga gabimin. Sa kena domethanjë të gabimin vetë vetët tona. A e ndina që dë një harë gabojna. Dhe sa është e madhe kjo në gjeshëmëri. Sa e ndina që kemi gabu. Dhe pastaj, në qëfar logari e qesmi vetë vetën. Se për medali pa fajshëm, duhet më kanë logaria këtë gja e mirë. Apo kur këta gjikatat e jobëveve shtatarve kur e morën dikan dhe thënë është i pafajshëm, çka bojnë? E shoshitin. S'po fol me për këtë sistemin kriminal, të cilat e shpallin pafajshëm njeriu edhe nëse është i mbushur në krim. Po volmi kur e futin në xhikad çka bojnë? E shoshitin, e shoshitin, e shoshitin dhe në fund thonë është i pafajshëm, sepse nuk ka argumente të prera. Iblisi çka ka bë? Iblisi as çka ka fut vetën llogari hiç. Hiç, shikoni. Qallahu te bareke ve taala. Qala Ja iblisu, ma leke e la te kune me asajjidin Tha, Allahu te barën kjo të tane O iblis, shkone Allahu i drejtovët me emër Dhe kjo është monir Allahu gjelala Edhe pse ka dit me dijen e ti Sa i kamera në kufër dhe ka më koni prej të malkumve Allahu e donarësien Dhe Allahu i flet një kriesës të tina Dhe nuk don me donu e fillimisht Kare ja iblis Dhe të folurit me emër është for e folur e respektit ول اثير ديكان مامر قال يا ابليس ما لك اشكاكيتي الا لا تكون مع الساجدين سنكيشه بركتره اشكا يبان السجده ادمت دا قال شكونا ثوت لم اكن لاسجد لبشر خلقتو من صلصال من حمئ مسنون ثوت ابليس لم اكن لاسجد لبشر انا النكيام بري اساي شقاله Forma Kur'anore është interesante, qysh e përshkruun Allahu Gjellohara, jo vetëm fjallën e ti, po në përmjet ajeteve, Allah e përshkruun edhe gjendjen i blisin. One nuk jam ajë që ka i bit që ti se gjde. Kjo, kjo formë kështu. Lem e kun, dhe mëllon, forma lem e kun është, kur që e më kanë që i bingë që këtë gjendje? Qështu është forma Kur'anore. Kur nuk bingë që këtë gjendje, une? Tipë më thume gjendje, e rënë këtë gjendje, Çka thon se jam tash ose jam qonas të kaluam undh çka ti që poshtër se e ka pa poshtërcimin e së xde ademit lem e kun li as duda li bashar adab se sexa sakon ndaj besherit po ndajakon de allahut po e ka harrua e. e ka harru se urdhiven hinor jo njerzor khalaqtuhu min salsal -sal, e ki kriju pra i llocit vetja ka vëllën e ki kriju pra i llocit çdo më thon se ka shikut te ademit te pjesa e llocit çka ka harru iblisi E ka harrua, wa nafakhtu fihi min ruhi, unikumdhon këtë njeriu prej shpirtit. Pe kujt shpirtit tan? Ka fryu Allahu xhallahu ala në shpirtin e në trupin e Ademit dhe e shkruau këtë shenjë njerëzore. Është shkruar këtë shenjë njerëzore. Pastaj thot: Allahu te bareke we taala, qala: Fa-khruj minha fa-innaka rajim. Tha Allahu xhallahu ala: Fa-khruj minha. Dil prekto se ti je i mallkuar. Parashtrohet pykja dhe djetarë thojnë Pse Allahu e malkoj iblisin Dhe nuk jadha mundësin Mo asnihar Sepse iblisi ishte ajo qenje Ajo kryes Ajo bur A lejot me thonë bur për iblisin lejot Allahu u gjelonë surë lë gjinnë thot Vë kanu rijalum minel insi U dhune bi rijalim minel gjinn Fezaduhum rahaka Dhe ka pas prej burave të njerëzve Që kërkojnë mbrojtje prej burave të gjinnëve Prej burave të gjinnëve Këj bur, apo këj kriminelë Koka kriminellëve, është ti me Allahën. është ti me Allahën. është ti me qenjën absolute, që ka egziston, te bareke o te ala. është ti. Argument, tash do të shifni argumentin. Allah i dhëtë, fe hrugjë, dili ashtë. Edhe këtu shifët se mokinu ka fuqimë, është ti më natonë. Deli se Allah o e trajtoj me buci o i blisë. Pse s'pi besejzde? Këtu ju dukë pak i madhve tja. Aki pa njerëzit, psikologët e ndryshëm thonë njerëzit më fragacauk kaskaja janë kur janë në pushtet janë njerëzit më të poshtër dhe më të cilët dëshirojnë me treguë triumfi për shembull kur ka fuçi po treguohet më i fuqishëm dhe më mboshti i njëjti njerë i nëse bjen pa pushtet është më fragacau është më fragacau sigurisht që ka të ndjenja e faraunit qala ana rabbukum al a'la oni jam zoti juve më ma i madh kur ka ra në detjat e të i fundosur, edhe unë besova merrëmni me veti. Ja tash ka dal. Di kur pa te post, ishte i ndryshëm. Dhe kur bjem pe postit, i e ndryshëm. Ibلیسی kur Allahu e trajtoi dhe u mashtrua mashtru për trajtimin e Allahut, u shit i fadullok. U i tha fa xh dil jasht, tash u ballafaqua realiteti. me realitetin. Domethënë ndjesinë në brendin e iblisit ka pretendim të hynjes. Ka pretendim të hynjes pretendon se është zot. Pretendon se është zot. Ka pretenduarin start. Allahu xhallahu ala në sura Bakara kur ka thënë inni a'lamu ma la ta'lamun, kur i kanë vetë. Me laçut pse be krijon ademin në formë jo diskutabile, jo kundërshtuese? Po thësh kurrësh ti. Pse be krijon kët, kët këtë këtë krijesë, çka kanë thënë inni a'lamu ma la ta'lamun. U ndi di diçka për kët çka ju së dini? Kët kibrin, kët mendimosin, kët komponentin i cili nuk i nështërohet atina i cili për i të cili të kamorjetin. Subhanahu wa ta'ala. Thad Allahu i Gjellu ala. Fe inneke rajim. Tije i malkuar. Rajim është i dëbuar. E ka dëbuar Allahu të barike wa ta'ala. Wa inne alejke e la'nëta ila jaumit din. Dhe ndajteje do tjetë malkimi deri ditën e gjikimit. Kale, thot, iblisi. Tash, me ndonë mirë. Në tefsin ka orë qëto. Thojnë djetarë, tash shikon e mirë si zhvillohet bisejda. Në fillim Allahut nuk i tha, o zotë jem. Shikon e shi, i blisin, masë e kanë dhirë prej loje. Kanë dhirë i blisin, dilja, s'fekhruq inë në keragjim. Kale rabbi, tha o zotë jem. Ha, raven pozitën tonë, ha. Shikon e i blisin tash. Fillim i tha, lem e kun li esgjut. Asë nuk tha zotë jem, asë kur gjohiq. Unë e nuk i bi tha këtisej, asë që, as, që a kanë në dhe njëherë që në më rronë pozitën e këtina. As nuk tha rabbi, zote jemë. Ta shkuren zjerë për e mëshirës, tha kale rabbi, tha o zote jemë. Se rronë këtë pozitë? Se kjo është ajo natyra djafzore. Kur është në fuqi, i pafuqishmi, pretendon hyni. Fir'a unë i ka qenë thjesht një njëri i doptë. I, i, dopt, i zaiftë, shumë i zaiftë. Dhe kur akonë në postën e ti të si në ka sëpërvua Allahu, ka thonë e në rabë bukum Dhe kur karane pozitën e ti të realt, ka thonë, Amen tu bi ilahi, ledhi Amen elahu benu Israel, i besova të adhuruarit të benu Israelve. Kala Allahu Gjegat, El Al An, vë katë kunte minel, mufsidin, Atasha, të mënon, Atash e të regove të realitetin të tëna, se të rritash nuk e kalëzohet. Vë katë kunte, dhe të rritash e komprej, zulum qarëve dhe atyre të se të kanë bo keqë dhe zulum në tokë. Andaj, thonë dijetartë, Allahu Gjegat ne e të regonë detalisht bisedën me iblisi që të kuptojna djelzin e tina që të kuptojna djelzin e tina kale rabbi fë ndërni ilajom jubë a thonë fë o zotë jem amlet deri ditën e gjikimit amlet deri ditën e gjikimit ta shkërkes prej atipit e cilët ushtike nuk bi sejgde ta sh amlet o zotë o zotë jem amlen deri ditën e gjikimit qaala al fa allahu jalla wa ala fa innaka min al munzarin ila yawmi al waqt al ma'lum fa tiye pri atare teselat ju ipet afat deri ne diten e caktuar e njohur te allahut te bareke o taala para shtrohet pyetja iblisi ket kerkes ska cka cka ja boni prej zotit a ja boni po për ne u permirsu apo por ska as si ka shku mendje te permirsimi Asë që e ka pranu që i ka bo fajë, argument të a, vazhdojnë ajetët, vazhdojnë ajetët dhe ma e që ditë shmen këtu në këto ajetët, është Subhanallahil Adhim, fajnëja ka qita lajtë. Fajnëja ka qita lajtë për devimin e këti. Leje që nuk ka të kërku, përshemë më me pastanë, o zotë, sigur, ademi. Kale Rabbena dhalemna enfusena The inlem të gfillena Ve bashk të rhamna lënë kunen në minë al-khasirin A dejemi me bashkë me bashkërëtën e ti Nëse ka arë forma dy shkale Kanë thonë të atë të dit A dejemi me havajen Rabbena zoti jon Edhe ki pëllat rabbi Ama di shka tjetër është në gjarëja këti Dhalemna i banën zulum Dhalemna Shikone, zulumin e ka përkacu të këve dvetja Unë e bona zulum Jotë ti E në pusë e na, i banëm zullumve të vetës tonë Fe inlem të gëfirlëna Nëse ti, tash falja është e jotja Fe inlem të gëfirlëna Wa të rhamna Dhe të na përfshish me mëshirën të anë Lene ku në në në minën khasirin Do e mos kemi me qenë prej të humburve Prej të dështumve Shikon e iblisin Kjo në tyra njerëzore Kjo në tyra djallëzore Tha O Zotë, më le deri në ditën E gjikimit, Allah u gjelluar e thati prej atyre dhësët, ju i e tash kërkesa e iblisit edhe ajo pretendimi i ti çka ka më bot deri ditën e gjykimit kjo është zanafilli e armërcis pa tjetër na më ditë se kush është zanafilli e armërcis njerëz xhin dhe pastaj kalojn prej kresave njerëz të cilat e pasojnë kresën xhin e pasojnë kresën shejtan ku thotë allah tebaraka ve teala yuhi ba'duhum ila ba'd znukhruf alqouli ghururan njëri tjetrit gjin dhe njeroz i, i frymzojnë njëri tjetrin. Gjin i frymzojnë njerzit dhe njerzit pastaj ndonjëherë frymzojnë gjinën. A ka mundsi? Ka mundsi. Kush ka pas punë me sirbas e din se si ata kanë mundësi mi u dhanë sim me gjinëve. Çfarë sdin? Zuhruf al-qaul me senda të zbukuruame. Ço argumenton se shejtani s'ka kur gjatë vetvetes. Dhe çhenjat gjallëzore kur kur gjojë s'ka ndërtuese, vetëm se rënuse. Nuk ekziston atëllën, në çënën qenë, iblis diçka më ndërtuë. Përvetë se disa prej budallëve tësë kanë dalë, i kanë ka libra të cilat i dalin në ndihmë iblisit për arabëve. Monemen tek arabut ka libra të cilat e nxjerrin në pah pafajsinë e iblisit. Njëani prej tyre ka thënë edhe iblisi ka ndërtuë. Çfarë ka ndërtuë? Ka, ndërtu? ka thënë bombat atomike, armët e ndryshme. A ja kanë ide ideati? Subhanallah, bomba, është kryim, po përfundimi saj është shkatërim. Mirë po atëtë se t'i ka ndalë në ndihmi blisit, jam prej ushtërisë t'ina. Kale, thot i blisi, Rabbi, o Zotë t'jem, bima e guajteni, subhanallah i ladhim, o Zotë, ti pasim që mdëvijove. Shikone, bima e guajteni, ti mdëvijove muhe. A shikoni natyren djallëzore dhe natyren, Njërzore, ademi, rabbena, valemna, o zotion, banë mzullum, na banë mzullum, i blisi që ka thotë, o zotim dhe vijove, kur se ka pranu fajn e tina. As njëherë, andaj këtu del në pah, ajo që ka deshtë të menzirë preksa nxarje, se në tira njërzore e falve dvetën, po thashë për me falve dvetën dhe me arsjetu dvetën dhe me justifiku dvetën, fillim ishë dhëtë në pranu e fajn. Pa pranin të fajn, nuk e gëziston falja. Po njeriu nuk ka mundësi me falëve dhe vetën pa e pa ku e ka po gabimin. Po për me pa gabimin, për me pa gabimin, fillim ishtë duesh me njoftë se ti mund është me ranë gabim. Pa e pranu që këtë, që këtë janë zingjirë. Zingjirë është kënë punë. Pa e pa ti mundësin që bjenë gabim, s'ka mundësi me pranu gabimin. Iblisi ka qenë preksaj në tyre, e kriuar prej zjarit, flakës e zjarit, e cila nuk e pranon që ka gabu asë njëherë. Madje është e gatshë me miahe dhe fajn, edhe Allahot. Kale Rabbi, bima e ghwejteni, o Zotiem, edhe Zotiem, edhe tim ki devijua, la hawle ve la kuvete, illa billa. Andaj ka dhe, tim ki devijua mua. Pas taj thot, le uzejjinenne, le hum fil ardi, wa le ughujenne hum e gjmajin. Ta është delë në pahë, armicija ndaj ademit e pa funqme. O Zotë, tim deviove dhe mdo bove nga mëshira, ta është puna jemi është kjo. Le uzejjinën në le hunpil ardë. Dëtë ja uzbukuroj të këqijat në tokë. Dëmëdhëm, puna i blisit është në tokë. Nuk është në qilë, aty e slip kur gjo. Asë që ka umënci me depërtu e mo. është puna e ti në tokë. Mirë po cila është puna e ti, le u që gushëmërit të lartë kërkon nga sendet e zbukurume. Nga sendet e zbukurume. Adhe për nga Meli sallallahu a sallam që ka than? Del gruaja e zbukurume për mjubo fit në njerëzve. Kure din iblisi këtë kët material, që ka thot, aj, alama shumë e zbukuran nësit e njerëzve. Nërsa me e morë me, me nëzirë hakikatin e vetë, nuk jashlon diharësitë nuk jashlën dy arësit prej shëmtisë së modhe. Andaj le uzejnenë puna e iblisit, çfarë është? Do t'ja zbukuroj, jo diçka reale, jo diçka reale. Andaj dhe sistemët janë ndërtuar mbi këtë monument, sistemët e kufrit, sistemët fa fabrika, të cilat janë fabrikë e njerëzimit. Jan pjell e epsheve të njerëzve. Çka janë? Jan zbukurim. Socializim me njerëzit. Kush po socializohet me njerëzit? Në çfarë baze socializohesh me njerëzit? Në qëfarë baza harmonizosh me njërzit? Në haje, në pije dhe në shfryren e psharake. Faktikish, solidarizosh me qka? Me atë anën shtazarake të njeriut. Ku jetë anën a shpirtrore, ku jetë nderi i tina, s'ka nderi. Andaj, e ka ndërtu e sistemi në tërën bëjata që ka e ka ndërtu e punën e tishe i tani. Le u zejinënëne, do t'ja u zbukuroj atërë të kësijat. Andaj, qatë shumë ja ka zbukuru ademi, deri sa e ka hunger payment para me ademi i cili ka tani me qymën e gjuzish është ofrou لنا اقلا مي فورت në mendje, më i fortë në trop, më i fortë në shpirt, s'është Së i pari çka shpirti ja ka dhënë Allahu xhella direkt atina. E çka çikë njëri ka ra në xhella. Anda pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithën që ka nxjerr nga Abu Hurajra, Imam Muslimi, ka thënë pejgamberi alajhi salatu wasalam: "Law lam tuthnibu la dhahaba Allahu bikum." Sigur ju të mos bani gabime Gjunahe, Allah ju shkatron Djetarë kanë thonë Pse për nga me sa me ka zonë këta kur nga e dina Parashtrovot pyytja Pse për nga meri Nga thot neve O ju njerëz, ju nëse të ntoni mësme bo gjunahe Allah ju shkatron Ku është pika nga e dina Se këskena mundësi pa bo gjunahe Për nga meri e, selam, e ka vërrejt kategorinë e njëzët e cilat Kanë djallëzi E djallëzia del në pah Kur njeri ju nuk e falë vetë vetën A thanë për me fal vetveten dush me pa po gjunaht gjuna e vetvetja. Birja e Ademit çak shef gjunaht e vetvetja. Birja e Ademit shef pejgamberi alayhis salatu was salam etjella shejnia etjella nuk bën gjunaht. Nej Allahu xhellahu ala në aspektet gjunaht e mboja 100 herë në ditë ka kërkuar falje Allahu xhellahu ala. Se valli e përmand. Sepse e ka pa se është çejnie njerzore. Pra nën me boga vim. A dhe ka thënë astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah 100 herë në ditë. 100 herë në ditë pa gjunaht. Pa gjunaht e konkrete. Pse? Për me vërtetu njërzorën. Për, për me shku kontra natyres djelzore. E cila edhe mësë gjuna i thot, rabbi bi me agvojteni, o zot tim dhe vjove. E ti që ka pone? Kur gjonkis ka po. As njësën nuk ka bon. E përso ështi me qenjën absolutet Allahu të bare kjo vëtarë dhe me urdhin absolut. Andetet Allahu u gjellua në gjuhën e iblisit, le u zejinen në le hum, do t'ja u zbukuroj atyre në tokë të kësijat, ve le u hujen në hum në të humb, kjo ajet është shumë trishtues, se të gjithë ka thonë kam i humb. Edhe Allahu u jepon një prej ajeteve ka thonë wasadqa alaihim iblis dhannahu fattabauhu illa illa fariqan min almu'minin, ka thonë Allahu te baraka we taala dhe iblisi arriti para xhikimin e vet. Sadqa, e arriti, e realizoi para xhikimin e vet. Cili është para xhikimi kë? Kam i humb të gjithë. Illa fariq, por dash një grupe të grupë përmendet këtu me sifatët e tëre. Thatë Allahu, gjelloha në gjurën e iblisit, illa i badeke min humul mukhlasin, vetëm një kategoritë të njërës dhe s'kam mundësimi prejka ta. Pika e diti iblisi, parashtrojt pëtja, pika e diti iblisi se një kategori njërës dhe s'u një bajnë kurgjohë. Ka e diti. Djetarë thoin, ka se nefse hu, e kamatë me vetë vetëm, a i shkasar si une, s'u një bajnë kurgjoh të gjithë ka me t'i deviju. Që t'o bitë, ademi, që ka dali, kretë, kejtë deviju mi kje. Veshëm një grupë, s'mu i mi bë kur gjohë. Dhe e ka cilsu këtë grupë. Djetarë thënë, ka e diti. Ka e diti i blisi, Allah nuk i kalzoj. Djetarë thënë, e ka krasu me vetë vetëm. A i shka nuk ka si une, se franon gabimin, ata, shka duj bëja ti. A ti qka i a ja fusë cilsit e mija, e kry punën me ta. Parvesh një grupe, e cila shpranon mi po si si te mija, s'kam mund t'i që kam i bo asa grupë asitzen. Cilat janë ato? Illa i bedek min hum el muhlasin. Dytë cilësi. Illa i bedek. Shumit se djetarve këtu s'jan nal me fjallën i bedek, i bënkajimi është nal. Shumit se djetarve jan nal vesë me këtë fjallën muhlasin. Të sinqirt, muhlasin. I bënkajimi dhëtë këtu janë dy si zinë në rajtet. E para është illa i bedek, përvec se robë dhe me thonë njëri ju e pranën së është robjë Allahot, e para. Po se pranëve që i e robjë Allahot, që ka dhe me thonë që i e robjë Allahot? Se mendja jote, fizika jote, shpirti jote, qenja jote, komplet, tridimensionale, është robri dhe Allahot. Që dhe me thonë zgudzon me menu vet, zgudzon me hapru vet, me hec vet, zgudzon shpirtin tanë me fluturu e vet. Që ka du është me bo? E ki i Zotin, ajtë ka dhe me thonë. Andaj Allahu Gjellara, pas taj, pas kësa ojna, Allahu nuk e ja ka më huj i blisit këtë fjali. Madjena e jetë tjera ka po hujë dhe me fjallë të veta. Allahu të vërtetën e pranon. Mone men këta. Allahu ja ka po hujë këta i blisit. Qashtua, që to, kimi dhe viju këtë. Që to shka i përmene, së një dhe vijon. Argument e para, e i beduk. Ata janë ropët e tu, rëbëri e plot. Andaj njeri ju për me vërtetu njërzorën e ti, ad duhet e fara me franusin është robë. E robë i gabonë. E robë i gabonë. A da në ka thonë për nga meri, sallallat e sallam, hadithën, nësë nësë gandjer, ima Mahmedi, se kullubni edem, khatta. Gjdo biri edemit është khatta. Gabimtari madhë. Jo njëherë gabonë. Khatta. I përsërit gabimët. Ma dje për nga meri, ale i salatu, sallam, në hadithë tjetër, ka thonë, se të gjdo besimtar e ka nga një gjuna. E e përsërit as pas herë har pas herë e bën ban tabe rrshet ban tabe e kështu me radhë çdo njonë edin llogarinë time zotin e ati më ran si kullu ibn adam khata ki është statusi rob i allahut për të qenë realisht shikoj ne nuk mjafton na me thon këto me gojë nëna robet allahut xhallahu ala brindi më prano si robi allahut xhallahu xhallahu dhe trajtimi në tokë i joti mu kanë si rob nda çdo kuj na mu kanë si rob andaj neve Kur si musliman, në historinë, prejtë e pengamere, ale i salatu, asë një harë musliman nuk kanë vendosë një qëka të vetën në tokë, asë një harë. Që kanë vendosë? Të Allahot. Andaj kur kanë shku sa abët mi qëtiru vendë, që kanë thonë? Për qëka kini ardhju? Për qëka kini ardhju? Kena ardhjë mi uqit nga robria e njërzën në robri në Allahot. Në mundon, jo të na. Nërsa sistemet e dejallit janë të ndërtumin bëja ta se në gjenim në anguneve. E jo, dhe dhe të bëngu Allahun të ebareke, u e të alë. Si fati par, i njërzorës dhe i, imunitetit për me shpëtu nga iblisi dhe kurëtët e ti është, të qenëri të robë i Allahot. Jo, me umahnit me ata qka e kiti. Pas ta i ka thonë, el muhlasin, të sinqirt. Do me thonë, sinqiriteti dhe ajo transparenta, dhe ajo se vetëm Allah është sinimi fundit, është cilësi e robëve të sinat, nuk ka mundësi iblisi me i penguë. Pse Iban el el i bënkaj i me lgjauzije, i bënkaj i me lgjauzije, e mëklasin, nëse i bashkën të dytësitë qka delë, se këto robë, janë natë natyrë qka, e pranojnë në robërien me plotë kuptimin e fjallës, nuk kanë loj të elluhi, të, të pretenduarit e e zotësijës dhe hynijës, asë një grinsë, Adapin Gamede Alei Salatës Ramë, për shumë gjëna e ka thonë, zinacari hajduti piani hingënët, e bu dherri ja rasull Po, ajdu ti po, pjaneci po Masa një ka thonë, përinati e budherrit Do më thonë gjunat e mdoja Hi ka njërin në gjennet Mirë, po që ka thonë për nga mirë a.s. Nuk hi në gjennet Njëri ju i cili ka në zemën e ti sa qka Sa grimca e ma vogël e vogële Më një masijës Zinoja, gjitha jo vej për e ma dhe shëmtume Futën në gjennet Më një masija një grimca e vogële Futën në gjennem Ku është ekulivri këtëre dijave Sepse në grimcen e vogël të mëndjemasis egziston kjo djallëzija i blisit dhe shmangësht prej sifatit i beduk robë, robijot dhe shmangësht prej sifatit muhlasim të sinqert qka ki me lipti me kadhudi qka përveca jo, qka i e robijallahu gjellohara dhe i sinqert dhe i tina a da i mën kaimi dhët nëse i përbashkojna sifatin i beduk robë të ti dhe sifatit të sinqert i blisja së tuk murë të muafrubile Asë nuk murët më afru, si, të qenjurit të robë, edhe sinimi jotë kompletë, si të tu janë, zemra jotë e është, malëngjimi jotë është, vetëm të Allahu i blisisë së në afruatë. Ska shansa më afruhe, nuk ka mundësi më afru. Edhe nëse afruatë, drita e imanit dhe drita e, e gjallërisë së malë dhe që egzison të kërrobëria e robit, e djegata. Adaj meni meni kul a'udhu bi rabbin nas l'arghunta jet. Kul a'udhu bi rabbil falaq l'arghunta jet. Meni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum l'arghunta jet. A'zamu ayatin fi kitabillah, ka thanbe pejgamberi alayhi salatu wassalam, ayeti më e madhe në librin e Allahut është Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sa është ayeti më i madh? Sepse është sifati më i madh në këtë ajet. Të çënojurit Allahu i denj për të adhuru vetëm as dhe el hayy, el hayy i gjallë, edhe kajjom, edhe a i cili me të cilin jeton gjallisë. Andaj, iblisi në këtë ajet e ka të regu se një kategorisë kam që kam ju bo prej devijimit. Asuk muna mi afru dhe thashka e diti ka bo krasim dhe analogi me vetë vetën. Pas taj ka thonë Allahu Tebareke wa Teala, kale, hada siratun aleje mustakimun, tha Allahu Gjallala, kjo është rruga jeme e drejtë. Inna i badi lejseleke alejhim sultanë. Ndaj robëve të mi, s'ki pushtet. Ndaj robëve të mi, s'ki pushtet. Andaj nëse nuk do me, me pas shë pushtet shëjtoni mbi ti, nuk ka mundësit ti me vra i blisim. Haroje. Andaj se i të kutë bi thotë, subhanallah, në asë një ajet nuk ka urdhër me vra i blisim. Pse? Sepse bjen këndërshtim më ata, ti je jafatizum dhe reditën e gjikimit. Andaj nuk ka këndradik me kësaj. E që masis vra ataj, që ka po atë me ta? Janë mundësit dy. Në në është mundësia një, përbashkim i disifateve. Robi Allahut edhe i siqer dhe i ti. Këto të dhijat, nëse i përbashkon, i blisi me argumentin Allahut, i në i badi, ti ndaj robve të mi, lejseleke a lejhim sultan, s'ki kur farë pushteti, as mendor, as fizik dhe as shpirtror. Dhe me këta arrihët njërzoria absolute. Ata që ka Allah u gjellële kërkom për e neve është kjo. Që shejtani mësë të ketë ndajneve pushtet, po Allah u t më të madhë illa menit tebe ake minel gawin përveç Allah o thot da i robëve mi të miskip pështet përveç atatë të cilat ndjekin tyje të ndjekin tyje wa inne gjeheneme lemau eiduhum e gjmajin dhe vërtejt gjehenemi është pritje dhe vend takim i të gjith juve ty edhe a i qka dhe në pas tyje lemau eiduhum gjehenemi është vend takim i tyre e gjmajin përbashkët Lëha seba atu e buab Gjehenemi ka 7 dyr Likulli bëbin min humgjuzum mëksum Nga gjdo der Hin një pies e ushtëri e stane 7 dyr Në gjdo der Hin një grup e madhe e gjehenemlive Allahu në rujt për e Të qenurit banor i gjehenemi dhe Allahu të barë kjo vëtala Nga baf për e atyre të cilat Futën me moshirin Allahu gjellu ala pa logari dhe pa asni lojnë dëshkimina mëshirën Allahot subhanahu wa teala. Pasaj Allahot u gjelluala vazhdan me të reguhe përfundimin e banorve të gjennetit dhe përfundimin e atyre të cilat e kundershtojnë iblisin. Nga kënë gjarje dhe përhirë të Allahot, që që ka thonë Allahot u gjelluala, në të kumulillah, ndalu me ajetet Allahot në këtë formë, pse tha iblisi që shtu, dhe ndalu me ajetim pse Allahot i tha kështu, Çto mund është me përfituaj prej Kur'anit për, për ndriçje kur djallës përfiton. Nëse i marr fjalët e Allahut, sikur mohabet që i bën çajtorë dhe në kuvendë të ndryshme, kur djallë nuk përfiton prej librit të Allahut. Çish përfiton prej librit të Allahut D me ditë e para se fjalë Allahut në konta as një grindës rrejne, as një grindës gënjeshtre, edhe në këtë formë i ndihmë msimet dhe orientimet më të mira, teçat Allahu xhallahu ala na në drejton nëpërmjet tyre. Rezumeja tësinan Allahu e paraqet në kët scenë është se. Qenia djallëzore është çënje e cila nuk pranon justifikim. Justifikim. Se arsyeton vetveten hiç. Është pak e çuditshme se njerëzit ndoshta nuk mundën të kuptojnë, pse më fa, pse më shfaqson vetveten. Njeriu e shfaqson vetveten, po shfajsimi vjen pas pranimit e fajsimit. Pasi ta pranojë që i bon afaj, atar gjen rrugë çishmull fajcu. Iblisi nuk gjen rrugë më shfaqsu. Pse? Se s'ka pranuar faj kur ma rëzikshmeja. Mësë me pranufa jam ma rëzikshme se sa mu shvajcuhe. Njeri ju shvajsot dhe justifikon vëtë vetën dhe gjenë rrugës edhe Ademi, kërë hangrë pëjmë në tha, Rabbena, Valemna, e Vusena, o Zotion, na i dëmëtumë vëtë vetët tona, hangrëm pëjmë pëjmës të cërën ti e kishë ndalue, mirë po, e pëshion, e goja jon, tërheqja e verëbër ndajneve dhe shikone, subhanallah. I m Me gjithë se kushe të vjoj Ademin, kjo sa përdobi. Kushe të vjoj Ademin, iblisi, apo? Ademin si a qiti fajn iblisit. Nuk tha o Zotë kim dhe vjoj? A iblisi vetët dhe vjoj vetë vetën dhe tha Ademi ka fajat ose ti o Zotë. La haula ve la kuvete, illa villa. Kjo është e mënira e të menduarit e verëpër. Munira të mënduarit iblisore. Allah në rujta nga të mënduarit iblisore. Lusim Allahu në gjellë vë ala që Allahu të barëkja vë të ala të mundsoj me përfitur nga libri Allahut nga fjallë të Allahut subhanahu vë të ala që të morë me jet nga fjallë të Allahu në gjellë vë ala nga suneti për nga mejdi sallallahu aleyhi sallam lusim Allahu në gjellë vë ala që Allahu në gjellë vë ala të ndryqoj e mendetona me Qur'an فيزيكا تونه مع القران <سؤال> زيمراتونه مع القران يشبيرتا تونه مع ليبرنا تينا سبحانه وتعالى نسم الله جل وعلا تش الله مسلمان كودا تشا اندي دهمان تا برغوسرت مسلمان والله تيران كودا تشا يان مسلمانات الله جل وعلا تي مشيران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين